Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir li amri wa ashrah li sadri wa ahli l'uqtada min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya mufhim Sulaymana fahhimna ya mu'allil Ibrahim Allahumma alinna ma yanfa'u alimul hakim. <coughs> Hər şeydən öncə Allah Subhanahu va Taala'nın nimətlərinə şükür etmək lazımdır və həqiqətən də bu bizim üzərimizdə olan nimətlər daha çoxdur, daha əzəmətlidir, daha böyükdür və bu nimətlərdən ən açıq-aşkari da məs bizim Allah Subhanahu Taala bizi bu sələf-i salihün yoluna hidayət etməsidir. Sələf-i salihin əqidəsini bizə daşımalı müvəfəq etməsidir ki, bu həyitəndə yəni böyük neymətdir və Allah Osman da bizi öz əqdəmizi bilib, əqdəmizdən yaşayıb, əqdəmizdən dünyasını dəyişənlərdən etsin Amun. və biz keçən dərsdə məli, Əhl-i Sünnənin və Sələfi Salihin ə, sələflərindən olan dedik, hər bir min isməl Əl-Kərmənin Əhl-i icması, yəni kitabından danışdıq və o kitablar kitab haqqında, yəni mühümlüyü haqqında qeyd etdik və qeyd etdik ki, ümumiyyətlə sələflərin, yəni dövründə o zaman ki, artıq fitnələr, fəsaddlar qalxığından sonra onlar labud gördülər ki, sələf əqidəsinin yığılmasına və Necə, yəni kitablara tədvin olunmasına və baxımdan görürsən ki, hər alim, yəni tanınmış alim ya öz dəstix etdiyinə, ya da ki, ona verilən suallar, müqabiləndə kitablar, yəni əqidə kitabları toplayırlar. məs bu kitablardan biri də biz kesən dərsdə tədrisə başladığımız hər gün İsmail Əl-Kərmənin kitabıdır ki, və qeyd edir ki, bu, hətta bu kitabı bəziləri məhz İmam Əhmədin, yazdığı, İmam Əhmədə aid olduğu məxsus olan kitabdır və həqiqətdə isə düzdür. İmam Əhmədin də əqidəsidir və eyni zamanda isə bu İmam, ə, İmam Əhmədin özünün yazdığı kitabdır. Sadəcə ə, İmam Əhmədin eytiqat elədiyi, təsdiq elədiyi bir əqidə, yəni kitabıdır. Və həmçində biz keçən dərsdə kitabdan başladıq və kitabdan biz E, müəllifin başladığı kimi, yəni o tə, e, tərtibdən başladıq və qeyd etdi ki, müəllif bildirir ki, əl-iməni qolun və əməl və niyyətin və təməssüqun bin sünnə. Dedik, iman söz və əməl və niyyətdir. Hansı ki, biz bu barədə danışanda dedi ki, ümumiyyətlə, e, sələf metoduna, mənəcinə uyğun olaraq, e, ə, əgər e, məsələ əqidədən gedirsə, ilk öncə əqid, e, imanı, E, təyin eləmək lazım. Yəni, iman, lügəti və istilahi mənası və biz qeyd etdik ki, imanın lügəti mənası e, tasdiq-unxas və ya da taqrir-iqrar-unxasdır. Yəni, xüsusi təsdiq və ya xüsusi iqrar. Yəni, elə-belə iqrar yox, yəni, xüsusi formada olan iqrardır və ya da xüsusi formada olan təsdiqdir və həmçədən Quran-ı Kərimdə də e, Yusuf surəsində ayəsini gətirdik ki, o zaman e, Yusuf ə.qardaşlarının Məhz başına gətirdik qistadan sonra onlar atasına dedilər ki, biz sən bizə iman etməyəcəksən, hətta biz düzünü desəkdir. Və bu onu göstərir ki, iman, e, lügati mənası məhz təsdiqdir. Məsələn, demək ki, əmən tubika, yəni mən səni iman etdim, yəni sənin dediyi təsdiq elətdim, iqarələdim. Ancaq islahı mənasını qeyd etdik ki, islahı mənası onun e, bir şey deyil, üç şeyin birləşməsindən əmələ gələn bir tərifdir və çünki əgər biz lüğəti və islahı mənasının arasındakı fərqə baxsaq, ümumiyyətlə şəriət məsələlərinin çoxunda lüğəti və islahı mənasının arasında bağlantı var. Yəni şəriə Allah Subhanahu o şəriəti ki, öz qullarına ərzi eləndə, onları bildirəndə, onlara nazil eləndə onların başa düşdüyü məfhumda başa düşdüyü dildə nazil etmişdir. Və baxımdan bir çox məsələlərə baxsa görək ki, lügəti və islahi mənasının arasında birbirində irtibət var, yəni bağlantı var. Və əgər deyir isə ki, məsəl üçün namaz. Namaz ə, ərəb dində əssalə sözüdür və əssalə sözüdür də mənada dua deməkdir. Dua Amma islahi mənasına gələndə isə, yəni şəriyyətin, əmrəldi, əs-saləyə gələndə isə o isə rüqudan, qiyamdan, səcdədən və eyni zamanda ə, hər ə, halın özündə müvafiq olan əməllərdən ibarət olan ibadət forması deməkdir. Yoxsa ki, silah mənası nədir? Silah mənası onun dua deməkdir. Əl-imandı onun üçün, əgər iman biz rüqəti mənada deyirik isə təsdiq və iqradır. Ə, xüsusi təsvi və iqrardan gedirsə, deməli, istilahi mənası o bir şey deyil, bir neçə şeyin cəmləşməsinin əmrə gəlindir. Yəni, qəlibdən eytiqat eləmək, dilinə təsviq etmək və bədən bədən üzvlərindən bunun deyilişi. Və bunlar üçü də bir-birindən ayrılmaz və heç biri də bir-birindən istiğini olmaz. Yəni, əgər kimsə ə, əməl edərsə, eytiqat etməmiş, dilində tələfiz etməmiş, əməl nədir? Sayılmaz. Əgər kimsə digərsə etiqad etməmiş, əməl sayılmaz. Əgər kimsə deyərsə, eləyərsə və eyni yəni zamanda qəlbində etiqadı yoxdursa, niyyəti yoxsa əməli nədir? Məqbul olmaz. Aydınlıq bunlar üçü bir-birinə bir birindən ayrılmaz və üçü bir yerdə bir şey, yəni üçünün bir yerdə vəhdəti bir şey təşkil edir, o da iman. Yəni imanı şər'i mənada iman həqiqiliyini, yəni təşkil edir. Və eyni zamanda biz e, qeyd etdik ki, necə ki, e, dilin və qəlbin və həm də əmbədən üzvlərin əməllərin özünün ən, ən aşağı həddi var. Yəni, e, dil ilə tələfüzdən ötürü ilk öncə, yəni, ən aşağı həd qəbul olun nədir? Ləyl Allah kəlməsi. Və eyni zamanda e, bədən üzvlərindən də ən aşağı qəbul olun əməli hansıdır? Yəni, namaz. Və eyni zamanda qəlb əməllərinin, Ən aşağı qəbul olun hansıdır? Allaha sevgi, Allaha sevmək və Allahdan qorxu. Yəni, elə bir qəlib tapmarsan ki, o qəlibdə Allaha qorxu və yaxud da Allaha sevgi olmasın və bunlar üçü də ə, usul imanlarına təşkil edir. Və necə ki, biz keçən dəhsizdə başa saldıq, düz əlavə edir sual va vaxtındaydı. dedi ki, ə, İslama girişində ki, ləylələ ilə başlayır və eyni zamanda da İslamdan çıxışı da nə ilə bitirir? Lailallahın tərki ilə. Yəni bütün onun əməl ə, həddi həmən bu, necə deyirlər, 2 ilə arasındadır. Və eyni zamanda namaz. Dedi ki, əgər ə, onun ə, əməl dairəsi varsa, ondan namaz qılmamış, o bir əməllər məqbuldur, məqbul deyil. Məqbul deyil. Yəni qiyamət günü hamımız bilirik ki, ilk öncə ə, quldan Allahın haqqları nə soruşılacaq əməllərdə namaz. Kimin namazı varsa, başqa əməllə nə olacaq? Soruqsal olacaq. Və kimin namazı yoxsa, başqa əmələ nədir? Soruqsal olmayacaq. Yəni, e, bu o deməkdir ki, yəni namaz bu e, bədən üzvlərinin əməllərindən ən birincisidir və eyni zamanda da tərk baxımından nədir? Ən axırıntısıdır. Yəni, necə ən axırıntısıdır? Yəni, insan namaz qılır və öbür əməllərdən ola bilər ki, hansını edir, hansını etmir. Ola bilər ki, bir çoxun. Tərk yəni, o, İslamdan çıxmış hökümündə qalmır, yəni İslamdan çıxmaqdan, İslamdan çıxmaq hökümü veririn orana, hətta namaz neyninə qədər tərk eləyir. Elə bax bu cür, məsələ də bax bu cürdür ki, hansı ki, biz baxsaq, görsək, Ləyl Allah məsələsinə gəlsək və biz görərik ki, Allah subantala e, Quran-ı kəmdə məs e, insanlara ilk öncə Allaha iman etməsini bildir Deyir ki, qulu əhməni, yəni deyin. Həmsinə peyğəmbər (s.ə.s) ki: "Ümürdə ən uqatilən nəhs hətta yəşhədu əllə iləhilləhdir. Mən əmr olunmuşam ki, döyüşüm insanlarla, hətta lə iləlləh kəlməsini gətirəcəyəm." Eyni zamanda namaza baxsaq və görərik ki, e, namaz e, barədə həmçinin Allahu Subhanəhu və Taala Qurani-Kərimdə, həmişə peyğəmbər (s.ə.s) öz hədislərində bildirib namazın mühüm lüyü, önəmliyi haqqında. Nəcis Allah Taala deyir ki: e, "Onlar e, onlarla döyüşün, hətta tövbə edib namaz qılıb oruc" e, tana qədər. Və eyni zamanda deyir ki, onlar namaz qılsa, zəkat etsə olarsa artıq sizin nə ediniz də dində yəni qardaşlarınız. Və həmçində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm küfründən e, insanın arasında olan hədd əməli nə qoydu? Namazı. Necə ki peyğəmbər onları bildirdi ki, e, vaxt olacaq, e, hakimlər olacaq, belə olacaq, belə zaləm və s. və s. deyə yərarası onlarla qılınan döyüşəymi? Dedilər, "Yox, nə qədər ki namaz qalalar." Yəni namaz Açıq əşkar və zahiri əməlinə görə insanla küfrün, insanla nifəqin arasında nədir? Ayrıdır. Necə ki, Peyomusən buyuruyor ki, Əl əhd olədi beyninə vəynə hom əssalə. Deyir, bizimlə onların arasında əhd namazı kimin arasında? Münafiqlərin arasında. Çünki e, deyir, bizimlə və onların arasında, bizlə onların arasında insan zahirən kəlmək şəhədət deyir. Zahirən namaz qılır. Zahirən hökm nədir? nədir? Müsalmandır. Yəni biz heç bir həddən ona tətbiq eləyə bilmərik, sən münafiksən. Niyə görə? Çünki zahirən kəlmə şahadət deyir və zahirə nə edir? Namaz qılar. Əgər o namazı tərk etsə, onda artıq nə olacaq? Küfrünə hökm veriləcək. O nə qədər ki qəlbində nifaq gizlədir və dilində Ləilə Allah deyir, amma əməlində namaz qılırsa, o zahirən nə sahibdir, müsalmandır. Hətta namazı, yəni tərk etlə gedər. E, bu barədə, yəni imanın ə islah mənasını düzü biraz da geniş danışam o təkrar kimi yəni edir ki və sonra isə qeyd edir ki müəllif burada bir çox məsələlər gətirib və buyurur ki həmçində namazda ibadə, namaz barəsində necə ki dedi ki namazın ə, tərki bədən üzvlərinin ə, tərkindən yalnız-yalnız küfür bunda salırsa ancaq o bir əməllərdə ə, eləməməyinə görə bu hakimin rəyinən, hakimin cəzası ilə cüzbəcə cəzalara sövq oluna bilər. Ancaq ittifak olunmuş nə barədə? Yəni, ən güclü ixtilaf, hətta bəziləri ittifak da olsa bilə nəql eləyirlər ki, sahabilərdən, tabirlərdən hətta bugünkü günümüzə qədər yəni, o əməllərdən təhkinin küfrü barəsində bir dənə mühüm ixtilaf nədədir? Namazda. Ancaq o ki, qaldı isə namazdan başqa əməllərdə, məsəl üçün götürək e zəkət barəsində. İbn Məhsud radiyalan ürəyinə görə İbn Məhsud onları, onu kafir sayır, ancaq e, başqa sahiblər buna müxalif çıxır. Həc barəsində, məsəl üçün, Ömr radiyalan və başqaları e, kafir sayır, ancaq başqa sahiblər bu məsələyə müxalif çıxır. Ancaq e, yeganə namazdır şey necə ki, Abla ibn Şəqiq və başqa bir çox tabinlər nəql edirlər ki, yəni sahabələr e, yalnız və yalnız namazın tərkini görürlər, yəni Bu, e, ləylallanın yəni, mühüm yəni, e, əməllərindəndir, imanın mühüm məsələlərindəndir ki, yəni iman e, üçü bir şeydən ibarətdir və onlar üçü bir yerdə imanı təşkil edir. Onlar heç bir, heç birindən ayrılmazdır və heç biri bir-birindən ayrı da fayda da verməz. Yəni biri obislərə vəz eləmir, obislər biri əvəz eləmir. Yəni üçü bir yerdə qələbdə niyyət. Dildə tələfüz və bədən üzülərində əməl üçü bir yedi nəyə təşkil edir? İmanın həqiqliyini təşkil edir ki, bu baxımdan, yəni imanın bu cür başa düşülməməsinin səbəbindən məhz İslamda ilk firqə olaraq Xavaris firqəsi yəni meydana gəldi. Onlar düzdür dedilər ki, iman bir şeydir. Hansı ki, e, yəni bir kütlədir, yəni bir üç-dört üç, hissədən ibarət deyil, onlar dedilər ki, iman elə bir şeydir ki, e, o nə qalxır, nə düşür, imandan bir şey getsə, yəni böyük günahdan hansısa getsə, bütün insanın imanı gedəcək. Və e, bu, bu xavazilərin eytiqadıdır və murciyyələrin eytiqadı isə, yəni deyir, iman e, elə bir şeydir ki, qalxmır və düşmür. Sən nə edirsən et, imanın varsa o sənə nə eləməyəcək, zərər verməyəcək. Və bu da onlardan sonra çıxan yəni murciyyə, yəni firqəsinin yəni eytiqadıdır, iman bahəsində olan eytiqadıdır. Və həmçində biz qeyd etdik ki, e, necə ki, ə, əməllər imandan sayıldığı kimi, Və eyni zamanda da asililər də e, küfrün şöbələrindən sayılır. Necə ki, biz deyirik ki, əməllər nədir? İmanın şöbələrindədir. Və asililər də nədir? Küfrün şöbələrindədir. Necə ki, iman e, hissə hissə, pillə-pillə, əməl olunur, olunur, qalxır, hətta təkmilləşmə, kamilləşmə formasına gəlib çıxır və eyni zamanda asililər də baş verilir, iman azalır, azalır, azalır, hətta nəyə gəlib çıxır? Küfr həddinə, İslamdan çıxmaq həddinə, yəni gəlib çıxır. Çünki qeyd etdi ki, e, ilk öncə Peyğəmbər Sal-Sələm vəhiyyə e, təbliğat eləyəndə, dini yayənda e, Məkkə dövründə təxminən 10 ilə yaxın tələb olunan iman nə idi? Ləhlala kəlməsi, yəni e, şirkdən uzaq olmaq, əl-bəratu minəşirk və əhli, şirk və onun əhlindən uzaq olmaq, onlardan təbriyyə eləmək, Onları özlərlə uzaqlaşdırmaq, küfür, təot, bu cür məsələləri idi. Və sonra başqa heç bir imandan tələb olunan əməl yox idi. Yəni, o vaxt ərəfədə, 10 il ərəfəsində, il ərəfəsində kim ki, İslam'a gəldi və boyuna düşən həmən bu məsələni yerinə yetirsə, öldüsə nə salırdı? Kamil mümin. Yəni, Öz, həmən ə, dəvətin ərəfəsində, həmən o il ərəfəsində, 10 il ərəfəsinə gedən ə, dəvətdə tələb olunan imanın əməllərini yerinə getirdiyinə görə o özü ölünə salıdır, tam mümin salıdır. Aydındır. Və sonra isə Hicrətin 10-cu ilində, peyğəmbərliyin, yəni də, İslamiyyətin 10-cu ilində artıq İslam meyras hadisəsindən sonra, artıq namaz fərzi olunandan sonra ə, imana əlavə nə əməl olundu? Namaz əməli əlavə olundu. Və artıq namaz nədən sayıldı? İmandan sayıldı. Və sonra tədricən e, Məkkədən hicrət edənlər sonra Mədinəyə toplaşandan sonra artıq tədricən İslamın e, başqa əməlləri də fərz ola ola ola, -ola. yəni imanın əməlləri təkmilləşə, təkmilləşə, təkmilləşə, təkmilləşə artıq Allahu Təala ayə nazil etdi ki: "Əlliyum əhkmatuləkum dinəkum." Aydındır. Bunu da biz kesin dərsə Ümumilikdə bu haqda, yəni danışdıq. Həmçində onu qeyd etdi ki, sonra isə müəllifin gətirdiyi Əl-Üval İməni Yezid-i Vayangus məsələsi barəsində danışdıq ki, hansı ki, Əhl-i Sünnənin mühüm ki, iman qalxır və neyir? Qalxır və düşür. Yəni, iman e, murciələrdən və xavacənin fərqli olaraq, Əhl-i imanın verdiği tərifə görə iman bir şeydir, iman qalxır və düşür. İtaətlə qalxır, asilə neynir? Asili ilə düşür. Və eyni zamanda sonra biz başqa bir məsələyə gəldik və dedik ki, imanda istisna, dedik ki, sələf alimlərindən varid olandır. Yəni, bu artıq sələflə, sələf alimlərindən sabit olandır. Yəni, bu məsələ İslamda olan məsələdir. Sadəcə bu məsələ barəsində sələflərdən təxminən 3-4-ə yaxın cavab var. Bəziləri deyir ki, deyəndə ki, imanda istisna, deyir ki, imanda istisna etmək olar, bu şək demək deyil. Çünki kimsə deyəcək ki, sən ki, əntə sən müəminəsən, inşallah müəminəm demək, dedilər xatadır, çünki sən şək eləyirsən. Və sələf isə deyir ki, xeyr, bu şək deyil, çünki e, Allah subhanahu wa ta'ala e, Quran-ı kərimdə İbram ə.səlam dilindən gətirəndə ki, e, ölülər necə dirildirsən, o alında Allahu subhanahu deyəndə ki, yəni iman gətirmişsən, şək gəlirsə indi xeyr, qəlbin mutmayen olsun. Həmçinin Peyğəmbər deyəndə ki, biz cənnətə girəcəyik, inşallah. Yəni orada o şək demək deyil. O sadəcə həmen əməli Allahın sinəyə balam. Bu sələflərin imanın istincası müqabilində dediyi rəylərdən birdir. Və bəziləri dedi ki, e, deyəndə sənə inşallah, deyəndə ki, arzulayıram. Deyəndə ki, sən mövizəndən ki, ar Yəni, arzu edirəm ki, mən ricə edirəm ki, mövmünlərdə olum. Bu, başqa bir cevablardır. Bəzi sələflənə rəyinə görə deyəndə ki, sən mövmünsən, sən deyən ki, bəli, mən imanın usul imanlarına, yəni altı imanın ə imana mömin etmiş, iman etmişəm. Yəni Allaha, kitablarına, mələklərinə, elçisinə və illah vəsaili, bütün məlum olan altı usuluna və bəzi sələflər də dedi, xeyr, bu sualın məqamını demək lazım ki, bu bidətdir. O sual bidətdir. Çünki bu sahabilərdən varid olunub. Ac ümumi bütün bu məsələləri təhqiq edəndə ki, bundan sonraki məsələ də onu göstərir ki, dil va su ilə racul əmumin ənta fə innə yəqul anə mümin inşallah və ya mümin arju Yəni bu 2 e, etiqadın mufradat məsələləri onu göstərir ki, yəni e, sələflər bu barədə rəyləri olub, amma muhəqqiqlərin, yəni sələfin əqidəsini təhqiq edən muhəqqiq olan alimlərin yəni orta rəyi budur ki, əgər səndən sorğu olunanda ki, sən möminsən, deyəsən, hansı imanı soruşursan, imanın altı ərikanını deyəndə, bəli dinəm, bəli, mən ona möminəm, iman etməyəcəm, orada istisna yoxdur, amma desə yox, orada e, Allahın dərgahında Hı. həqiqi möminlərdəmsən mi, onda nə deyəsən, inşallah. Yəni e, o çünki həqiqi möminlər olan Allah Subhanahu dərgahında olan möminlər Allah Subhanahu ənfal surəsində dediyi kimi sonda ailələrin sonda isə bu deyir ki, ulaiq humul möminu haqqı həqiqi möminlər kimlərdir? Məs onlardır. Yəni əgər bu tələb olunursa, onda nə deyirsən? İnşallah deyirsən. Və sonra dedi ki, və menzəmənəlim qul bil aməl murci. Və kimsə desə ki, iman əməldən ibarət olmayan bir sözdür, sadəcə tələffüzdür, Bu isə nədir? O, murciyədir. Yəni, bu ehtiqat murciyələrin ehtiqadıdır. Çünki əhl-i görə, qeyd, qeyd etdiyimiz kimi, iman, söz, əməl və ehtiqatdan ibarətdir. Söz əməlsiz fayda vermir, əməl söz ikisi bir, bir yerdə ehtiqatsız, yəni fayda vermir. bu da murciələrin, yəni əqidəsidir. Hansı ki, onların da əzallətə gedib çıxmaqlarına səbəb məsələ onların bu cür etiqad daşımaqlarıdır ki, onlar bunun müqabilində də bütün əqidələri neyiblər, zay eliyiblər, ağlutu eliyiblər. Və asilərə qapasılıb, qapasılıb asim ömürlərin, imanların, mələklərin, ondan sonra elçilərin imanlarının səviyyəsinə qədər gətirib çalar bu da həqiqdən də böyük zələt. Və biz inşallah bu qədərini keçinə dərs keçmişik o günlə inşallah biz həmən hər İbn-İsməl Əl-Kerimənin növbəti etiqadın bəndlərinə danışacaq. Və müəlif buyuruyor ki, Və mən zəmə ənəl-iyməni huvəl qolu vələ əməl-u şərayifə huvə murci. Və kimsə de, müəlif deyir ki, əgər kimsə iddia eləsə ki, iman yalnız sözdür. İman yalnız sözdür. Əməllər isə şəriətlərdir. Bu isə nədir? Bu isə nədir? Bu sözü deyən özünə nədir? Murciyədir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, yəni, e, insandan tələb olunan, yəni, onun cənnətinə girməyə əsas amil olan, əsas səbəb olan, əsas usul olan nədir? Onun dinlə tələfizi. Ancaq əməllər isə nədir? Şəriyyət e, məsələlərdir. Yəni, e, şəriyyətdən tələb olunandır. Bu, bu artıq eytiqadın özünü daşıyan deyir Murciyədir. Aydındır. Çünki bugünki, əgər biz bu e, dəvətimizə baxsaq və görərək ki, bizim bu günkü dəvətimizdə bir az e, dəvətin xüsusiyyətini bilməyən bir çox insanlar var ki, yəni e, məsələ təmsilçilər və başqa etiqad olan insanlar, yəni onlar ki, əhli sünnə yəni bizim e, cəmiətimizdən ki, deyirlər ki, onlar murciədir, onlar həqiqətən murciə əqidəsindən xəbərləri yoxdur. Çünki murciə əqidəsinə görə, murciə görə Ə, insanın tələfiz etməsi heç bir əməl etməsi onu eynəyir, cənnət əhlə edir özü ki, onun imanı o birisi insanların imanı kimi birdir. Eyni zamanda bu sözü deyən insanların üzünə baxsan zahiri heç bir əməl də onda tapmarsan əksinə, açıq açıq-açkər asililər və asililərdə iqrar olmaqları və eləx və s. Aydındır. Ancaq E, həqiqətdə e, onların əhli başa düşmədiyi məsələnin bir incəliyi var, o da Lə-İlə-İlala kəlməsidir. Yəni, onlar elə zənn edirlər ki, kimlərsə, bugün kimlərisə, hansısa Lə-İlala kəlməsi önəyə təkbir eləmirlərsə, başqa məsələ etmirlərsə, deyirlər, siz onların kəlməsinə görə onların müəmin, müsəlmanın sahəsiz və siz də, yəni, murciyyəsiz. Amma həqiqətdə biz qeyd etdiyimiz kimi, Lə ilə ilə kəlməsi necə ki, ilkin anda insandan tələb olunandır və eyni zamanda da sözlü əməlin ən axrıncı mərhələsidir. Necə ki, bir ki, imanın 60 üçə bir neçə şöbələri var, e, onun ən uca mərhələsi nədir? Lə ilə ilə Allah. Yaxşı, onda İslam'a giriş kəlməsi nədir? Lə ilə Allah. Yəni, bütün şəriyyət nədən ibarətdir bu iki ilə ilə Allahın arasında? Aydındır. Yəni, insanın imanı qalxması. Yəni, əgər insan ilk öncə bunu deyibsə, İslam'a daxil olubsa, onun imanı nə qədər qalxsa, nə qədər qalxsa, nə qədər qalxsa da, ən yuxarı zirvəsinədir. Lə, lə, ilə Allah. Aydındır. Bax, bugünkü insanların bu məhsələrinin başa düşməməklərinin məhz əhlüsünlərinin usul ehtiqadlarını yəni, bilməməsidir. Yəni, bir şey dərk etmək lazımdır ki, yəni, bugünkü bizim insanlardan əgər söhbət gedirsə, onlardan mən demirəm hamısı ləyladiyyir. Bəlkə kimisi ləyladını deməyəndir. Bəlkə kimisi bilmir ləyladır. Bəlkə ki, Allahdan başqa Allah yoxdur söz. Bəlkə kim ləylad kəlməsini bilmirlər. Ancaq məsələ onların gedir ki, onların durumuna görə, onlara birbaşa küfürdə iddiam eləməyədən ötürü hökmə nə lazımdır? Hüccət lazımdır. Çünki o toplum əslən e, Yahudu və Nasizani deyirlər. Əslən onlar İslamə nisbəti olunan toplumudur. Çünki onların o 70 il və ya da 80 il əvvəl o Soveti hakimiyyəti dövründə yaşamış insanlardır ki, onlar o din üzərində olan təziklər, incitmələr, asmalar, öldürmələr, sürgünə və yaxsələrə bu hadisələrdən sonra e, insanların Soveti hakimiyyəti İnsanların qəlbindən dini tam çıxarda bilmədi və ona görə çıxartmaq da mümkün deyil, çünki eytiqat tam başqa bir məsələdir. Eytiqat o deməkdir ki, sən qəlbi hər hansıda bir şeylə bağlayırsan, sənin qəlbin onunla bağlıdır, səni öldürsələr, yandırsalar da o qəlbdən çıxan şey deyil. Eytiqat bu deməkdir. Onun aq sözündən ki, de, aqd sözündən götürmədir ki, niqah məsələsində deyil, aqd-ı zavaz eləyəni ərərvadə birbirinə bağlamaq, düynəmək və eyni zamanda etiqatda qəlbi o məsələlərə yəni bağlıysam. Və Sovet hakimiyyəti çox gözəl bilirdi ki, insanları dini unuttura bilməyəcək və e, insanları bu dini əbəz eləyən yeni formulalar meydana gəldi. O da bizim tanıdığımız molla, yəni formulası idi. Hansı ki, o mollalar əsas onların e, aidin məsələdə ki, onların çoxu, yəni o zamanki yəni, hökumət adamları saydılar, vəzifələr və, və s. yəni sistemdən söhbət gedir. E, onlar o cür adamlar idi. Sadəcə, onların boyuna düşən vəsvə insanların beyində dini məhfumu əks bir tərəfə yönəlir. Yəni, başqa bir məhfum onlara yaxınlaşmaq. Yəni, onların boyuna düşən dini təbliğat yəni bu idi. Yəni, yasın Quran, 3-7-40 bunlar ancaq ölü bağlı olmadır. Dini məhfum nə ilə əhatələmişlər? Ölü ilə bağlı. Və ona görə biz də tədirdə bir 15-20 il qardaşların çox təhzənə namaza başlandı, deyirlər ki, sən mollasan. Çünki bu nə, nə deməkdir? Yəni onların beyində xarakterizə olunan, təhlil olunan, onların qavradıqları İslam nə deyir? Mollaranın təbliğ elədiyi. Ona görə onun bək indib-düz o mərhələ deyir, indi əlhəmdir insanların çoxu başa çıb. Yəni o mərhələ 93-94-cü illərdə də dəvət təzə başlayanda deyidilər ki, siz də mollasınız, siz də nə bilim kimsiz, siz də nə bilim kimsiz. Çünki o vaxtkinin mollaların insanlara təbliğ etdiyi din, yəni bundan ibarətdir. Və bugünkü gündə isə bizim o insanları e, Hər hansısa bir yəni, küfürdə, şirkdə, başqa məsələlərdə iddiam eləməməizin əsas səbəbi də məhz onların hüccətin çatmamağını biz görürük. Görürük ki, onlar hələ tam hüccə, tam onlar cahiliyyənin içindədirlər. Ancaq onları küfürdə iddiam olmağına maniyə olan da məsələ odur ki, onlar özünü özlərində dində hesab etmiş salıdır. Düzdür, bu əsas vermir. İnsan şirk əhlidsə, şirk elirsə, özlü İslam-a yola, bisizlə Peyğambəlisən nəvəsidir deyələsin, fərqiyotu elə müşirk elə müşirkdir. O idiyası heç bir əsasıdır. Sadə biz o insanların e, onları haqqı çatdırmamaklarına görə, haqq onları çatmamaqlarına görə biz onlara maniyə qoyuruq. Aydındır. Nə vaxt ki artıq İslam dövləti olacaq, onların hamısına hüccət çatacaq. Ondan sonra heç, o məniyyə nə olacaq? Məniyyə qalacaq. Artıq deməyəcək o cahildir, ona hüccət çatmayib. 3 gün vaxt verəcək, 3 gün müddətində məsələ, məsələ həll olunur qətər. Aydındır? Və həqiqətən də bu məsələnin bu məsələyə də 1 iki kitab oxumaqla hasıl olmaq olmaz. Bu məsələyə 1-2 dənə şeyxdən fətva alıb insanların olması halına hökm vermək olmaz. O hökmən E, necə deyərlər, e, təhqiq olmuş məsələ olmalıdır. Yəni, o barədə ki, insan onun üzərində bir az vaxt sərf elməlidir, əziyyət çəkməlidir. Yəni, e, axtarış, dəvə, təbliğat, hətta sən mühəqqiq olasan, təhqiq olasan ki, o insana haqq satıb, yoxsa yox, aydındır. Və e, qeyd etdiyimiz kimi, e, bax, bu xilə ilə olan məsələsi də yəni, mühüm, yəni, bu barədə yəni, mühüm e, bir əməldir ki, E, Mühim bir mövzudur, hansı ki, o barədə hələ bir çox yəni, mərhələri şəkildə, tərtibli şəkildə yəni, mövizələr lazım ki, insanlarda hələ yalan məhfumu, daha da yəni, geniş e, biliyə yəni, malik olsun. Və müəllif qeyd edir ki, və kim desə ki, iman yalnız sözdür və əməllər isə şəriyyətdir və bu artıq deyir, mürciyyət salıb. Çünki e, əhlüsünlə itiqadına görə əməllər imandan, bir hissədir. Yəni onlar üçü bir yerdə həqiqi imanı təşkil edir. Və sonra müəllif buyurur ki, "Və inzəəmə ennə li murci". Əgər kimsə desə ki, iman qalxmır və düşmür, azalmır və düşmür, bu isə deyir, o da deyir, murcidir. Aydındır? Artıq bunu qeyd etmək lazımdır ki, İmanın qalxıb və ə, düşməyini, yəni inkar edən ilk toplumlardan biri də məhz, ə, bu murci, bu imanın bu qalxıb və düşmək məsələsində məhz həmən insana ə, necə deyilə, nisbət olunur. Bu, bu insan da Qassan Əl-Murci-dir, hansı ki, bir çox sələf alimləri öz e kitablarında bu əqdəni məs ona nisbət olunduğunu, yəni iddialar isbat edirlər. Və eyni zamanda əhlüsünnə alimləri olan İmam Malik barədə də, yəni bir çox e, necə deyirlər, de, alimlər nisbət edirlər ki, İmam Malik rəhməhullah o da imanın qalxı və düşməy məsələsini görmür, ancaq e, dəlil də gətirlər ki, İmam Malik deyir, imanın qalxmaq məsələsini qəbul eləyir. Amma imanın düşmək məsələsindəsə deyir ki, e, mən bunu necə deyim ki, əgər Quranda bu barədə Allah subhanət hala bildirməyibsə. Ancaq bu həqiqətdə iman maliki olan bir nisbətdir, ancaq e, həqiqətdə isə e, Abdurrazaq öz müsənəfində və ondan sonra e, Beyhəqq öz kitabında, Xəlləl öz kitabında məs iman malikin əhli sünnənin olduğunu və imanın qalxı və düşdüyü məsələsini tam eytiqad edir. Hətta ondan e, rivayet olunan e, bəzi məs e, məsələlər var ki necə, e, ondan qeyd edidlər ki İmam Əhməd ölüm İmam Malik rəhməhullah yəni e, ölüm ayağında olanda onun şagirdlərindən biri gəlir Və ondan bu barədə soruşan deyir ki, e, mən əvvəl bilirdim, elə bilirdim, ancaq sonra isə mən tətəbbur elədim, yəni araştırdım və gördüm ki, hər bir qalxan şey nəyini yiyir, yəni düşür və bu baxımdan iman qalxır və düşür və bu da bu məsələ də səhidir, yəni imam malikdən yəni bu məsələ e, səhi gəlib və eyni zamanda e, Abdurazəq Əsənən özün kitabında və dedik, e, Sünən Bey haqqıda və Sünən Xəlləldə Bu məsələ açıq aşkar qeyd olunur ki, İmam Malikə bunu nisbət eləyənlər bir az da xata ediblər. İmam Malik isə əhəqiqətdə məhz əhli sünnənin ehtiqadında olub. İmanın qalxılmağı və düşməsi məsələsini tam ehtiqad eləyib. Və bu məsələni isə e, ilk dəfə yəni ortaya çıxanan və bu məsələ onun barəsində məşhur olan insan isə qasısən, Əl-murcidir ki, bu məsələdə insanlar məhz onun arxasınıca yəni gedirlər. Və sonra müəlif qeyd edilir ki, Və in qalə inəli imənə yəzidu və lə yənqus fəqat qalə bi qovlil murciyə. Əgər kimi desə ki, iman qalxır və düşmür, bu da deyir nə məsələdir? Murciyələrin rəyinləndir. Yəni, murciyə sözlərindədir ki, və həqiqətən də isə murciyələrin iman məsələsində E, rəyləri, yəni çox geniş alib, hansı ki e, bir çox yəni, toplumlar var ki, onlar məhz e, murciyyələrin bu e, məsələsinin yəni, eti qadını daşıyırlar və e, murciyyələrdə qeyd etdiyimiz kimi, baxmayaraq ki, firqə, ilk firqə çıxan xavarizlərin firqəsi oldu iman barəsində, ancaq murciyyələr onlardan daha da çox neynədilər, məşğullaşdılar daha da çox məşhurlaşdılar. Çünki düz onlar əksində x də bir-birinin əksi idilər. Yəni onlar bir şeydə ittifaq elədilər, ikinci məsələdə nə eddilər? İxtilaf elədilər. Murciələr, Xavarizlər etiqad etdilər ki, o rəydə cəmləşdilər ki, iman bir şeydir. Bu məradə onlar ittifaq eləyiblər. Ancaq o məsələdə ixtilaf elədilər ki, onlar dedilər ki, bir imandan bir şeyin getməsi ilə bütün hamısı gedir. Ancaq murciələr onların əksində idi. Dedi, dedi, xeyr. Əgər imanı varsa, ona istisbat sabit olunursa, nə istəyir eləsin, imanı eləməyəcək, getməyəcək. Bu barədə isə onlar başladılar təfriqəsi eləməyə, yəni iki hissəyə bölünürlər. Və eyni zamanda sonradan isə e, mühatəzlərdə e, xavar izlərin rəyinə yəni, müvafiq oldular və onlar da eh xavarizlərlən bir rəydə birləşirlər, o bir rəydə ayrılırlar. Onlar o rəydə birləşirlər ki, yəni onlar ikisi də etiqad edirlər ki, öləndən sonra həmin insan əbədi cəhənnəmdədir. Ancaq Mu'təzilərlə Xavarijələrdən fərqli olaraq deyirlər ki, o bu dünyada bir böyük günah edəndən sonra iki mənzil arasında qalır hətta ölənə qədər. Ancaq Murcəel Xavarijələrdə də xeyr, o ölən kim artıq e, əməli edən kimə olur? kafir halı və dinlən bir başa yəni çıxır. Hətta bəzi xavarizilərin e, lap sərtlərindən qeyd etdilər ki, nəinki böyükünə, hətta xırda günahlardan etsə belə artıq deyir, yəni dindən çıxmış sayılır. Və müəllif isə burada e, ondan əvvəl qeyd etdi ki, Kimlərsə imanın qalxmağın və düşməyin mütləqən görmürlər, onlar murciələrdir və sonra ikinci bölməyə, ikinci ehtiqadlarından danışır və dedi ki, kimlər ki, görürlər iman qalxır, ancaq düşmür, bu məsələdə isə qeyd ediyənlər yenə də kimlərdir, murciələrdir və qeyd edir ki, bu məsələni birinci dəfə danışan Xassan Əl-Murci olub, Və dedi ki, bəzilər bunu İmam Malikədə nisbət eləyiblər. Ancaq səhi budur ki, İmam Malik Rəhməhullah Əhl-i olanlardan olub. Sonra müəllif qeyd edir ki, O mən ləm yər əl-istisna fil imən fəhu murci. Deyir, kimdir imanda istisna görmürsə, o kimdir? Murciədir. Yəni, əgər kimsə istisnanı mütləqən görmürsə, Yəni, onlar o baxımdan ki, istisnanı şək kimi qəbul edirlər. Yəni, e, bu da birbaşa deyil, murciya eytiqadıdır. Yəni, sənə deyəndə ki, sən mömin-sən, sən ki, yox, mən inşallah desəm imanıma şək etmiş olaram, mən möminəm. Bu artıq kimdir? Bu, dedi ki, e, müəllifinə dediyi kimi, bu eytiqadı daşıyan murciya eytiqadıdır. Ancaq o ki, qaldı imanda istisna məsələsində isə yuxarda qeyd etdiyimiz e, tərtibə dönə bilərik ki, bu barədə e, sələf alimlərinin mühəqiqləri e, qeyd edir ki, yəni istisna orada var və istisna da orada e, Allah subhantı alan dərgahında həqiqi, yəni mömin, ə e, saylan, yəni istisnalardan da ki, bu məsələrdə istisna var. Ancaq imanın altı usullarında isə istisna nədir? Yoxdur. Çünki e, heç kim e, kimsə gör imanın 6 e, rukunundan birində şək gedirsə, o artıq nə sayılmır, mömin sayılmır. Aydındır? Və ancaq o ki qaldısa, e, kamil mömin, Allah son dərgəyində olan möminlərdən hansı ki, o qəlb bağlı olan məsələlərdir. Bu barədə isə istisna, yəni var və o da sualın müqabilində ondan soruşulub, yəni ona cavab verilir. Yəni ə, soruşanda ki, sən mömünsən, soruşmaq lazımdır, sən hansını deyirsən? Altı iman əlcanına yoxsa isə altı iman əlkanına yoxsa isə Allah Subhanahu dərləgahında olan, yəni imana. Və sonra müəllif buyurur ki, va men zamanə imana wa ka cibril aw malaika wa huwa murcun aw aqbat min al-murj fa huwa Vədir, əgər e, kimsə iddia eləsə ki, onun imanı Cəbralin və başqa mələklərin imanları kimidir, o dir murciədir və onlardan daha da, daha da beş betəridir, bəl, əksinədir, o kimdir? O dir yalancıdır o deyir yalançıdır və hətta də bu ictihadı e, daşımaq, yəni kimsə gör özünə mənim imanım Cəbruil, mələiklər, peyğəmbərlərin və h.v.s. yaranın imanı kimidir? Bu artıq insanın özünün təsdiq etən nəfsidir. Yəni öz nəfsini təsdiq etməkdir ki, ümumiyyətlə sələf bunu bu məsələni bəyəmiyib. Özünü təsdiq etmək, mən imanım belədir, mən imanım belədir. Bu məsələni sələf E, normal Saymiyev əksinə e, müəllif dediyi kimi bu etiqadı daşıyan insan deyir murciələrdən beşbətər və eyni zamanda deyir yalançıdır. Aydındır? Çünki insanın imanının e, hansı səviyyədə, hansı dərəcədə olmasını bilən məs Allah Subhanahu va taaladır. Sadəcə insanlara zahirdə isə onların elədiyinin əməlinin Yəni, müqabilidir. Yəni, İslamda olduğuna görə, özünü İslama nisbət elədiyinə görə və zahiri əməllər etdiyinə görə o zahirən İslama nisbət olunur. Ancaq onun e, qəlbində olan e, ə, imanın dərəcəsi, imanın yüksəliyi isə xas olan kimdir? bilən məsə Allah subhanahu va taala Ona görə e, biz baxsa görsək Peyğəmbər s.ə. bir gün qənimətlərin birinə, yəni bölüşdürəndə sahəbilərin biri deyib mən fulancəsi mömin görürəm, ona niyə vermirsən? Peyğəmbər s.ə. də ki, bəlkə Müslimi Salmandır. Sonra bir bir az keçir, təzən o sözü bir də təkrarlayır. Deyib fulancəyə ver, mən onu mömin görürəm. Peyğəmbər s.ə. də deyir ki, bəlkə o deyim Salmandır. Yəni bunu 3 dəfə təkrarlayır. Bu, bu onu göstərir ki, Hətta Peyğambər s.ə.v imanda bir-birini təsqiq eləməyi bəyənmirdi. Yəni, demək ki, flankəs imanı belədir, flankəs imanı belədir. Çünki o qeybi məsələlərdir, o qeybi məsələ olduğuna göre yalnız vəhnən bilinən yəni, məsələlərdir. Biz sadə insanların, necə ömr adı ilə dediyi kimi, zahirlərinə yəni, qiymət veririk. Zahirinə nə görür isə biz də zahirəndə onu deyirik, aydındır. Ancaq o ki, qaldıq qəyiblərində olan imana isə, Bunu bilən e, məs Allah subhanahu wa ta'lədir. Və müəllif qeyd eləyir ki, kimsə desə ki, mənim imanım Cəbralil mələklərin imanı kimidir və o dil yalancıdır və e, da, murciyyələrin daha e, əxvəs, yəni daha pislərindəndir, daha e, zay olanlarındandır ki, onlar yəni, öz elədikləri asilərə baxmayaraq, Ə, elədikləri günahlara baxmayaraq, elədikləri müxaliflərə, müxalifliyə baxmayaraq, məhz öz imanlarını Cəbralin və başqa mələyələrin imanlarına bərabər tutullar ki, və bu da həqiqətdə müəllifin dediyi kimi ə, sözlərində açıq aşkar yalanı bir yəni verir. Və eyni zamanda müəllif sonra da buyurur ki, وَمَنْ زَعْمَ أَنَّنْنَسْ لَا يَتَفَضَّلُونَ فِي ال۪يمَنْ فَقَدْ كَذَبْ Və deyir, kim desə ki, insanlar imanlarında e, fərqli deyirlərsə, yəni imanları birində aşağı, birində yuxarı deyirsə, kim bunu e, deyirsə ki, bu cür şey yoxdur, o deyir, artıq nə deyir, yalancıdır, yəni yalan danışır. Yəni, müəllif bu ilə qeyd etmək istəyir ki, yəni sələf-əsali e, və əhlüsünlə eytiqat edir ki, yəni insanlar imanlarına görə nə deyir, fərqlənirlər, yəni binin imanı. O ibnün imanı kimi yəni deyil, aydındır. Ola bilər onlar e, ola bilər onlar zahirən eyni əmək sahibləri olsun. Məsəl üçün görsən ki, zahirən sən həcc yoldaşındı, səninlə bir yerdə gedir, səninlə bir yerdə əziyyət çəkir, bütün əməlləri, həccin rukunlarını, ondan sonra vazibləni, nafilələrini yerinə yetirir. Ancaq e, məqbul baxımından Biz deyə bilərikmi, onların ikisinin də hədzi, eyni, məqbul, eyni dərəcədədir də xeyr? Çünki o əməllərin e, hansı tərzdə olmasının e, keyfiyyətini bilən məs kimdir? Allah subhanahu aleyhələdir. Biz sadədə neyiniyirik? Zahirən deyə bilərik ki, hən qardaş gəldi, bizlə bura getdi, ora getdi, o elədi, bu nə elədi? Ancaq ə, əməlin qəbul olmaq və əməlin keyfiyyət baxımından, Ey dərəcəsin bilən kimdir? Allah Subhanahu Taala'dır. Və bu da eyni zamanda iman da məsələsi budur. Yəni əgər bir insan, bir insan görürsən, dilinlə deyir ki, mən imanı altı ərkanına inanıram. Mələklərə, e, onun kitablarına, elçilərinə, ondan sonra bütün iman altı əgahına. Deyir, mən bunlara iman gətirəm və başqa qardaşlara bu etiqadı deyir, dili ilə deyir və çox iman ki, qəlbində daşıyır. Ancaq gəlir, baxır, görür, əməl baxımına. Baxır, görür ki, əməl baxımında isə bu qardaşın əməlləri, bu qardaşın əməlləri nədir? Fərqlidir. Yəni, hətta zahiri əməllərinə görə, zahiri əməllərinə görə, onun imanının, bunun imandan aşağı olmağı nədir? Görsənir. Çünki, əgər biz bu məsələni deməksək ki, bu imanda fərq yoxdur, necə müəllifdir, biz murciyə saylarıq. Çünki o da tələfiz eləyir, bu da məliksindən tələfiz eləməklə o meydana gəlir ki, bunların imanın eyni səviyyədə olmalıdır. Xeyr, çünki iman bir şey deyil. O murcələni etiqadına görədir ki, iman tələfizlə yetir deyənə onların imanları bərabərdir. Ancaq əhlüsünəyə görə yox, əhlüsünəyə görə iman söz Ə, əməl və qəlb ehtiqadır ki, məs insanların ə, imanda tafadol, yəni bir-birindən fəzilətdə olmağına səbəb isə, məhz onların əməl ə, dərəcəsidir onu göstərən. Yəni, eyni ehtiqadı bu qardaş daşır, eyni ehtiqadı bu qardaş daşır. Ancaq əməl baxımına gəlib görəndə isə görür ki, xeyir, bu qardaş 5 namazı məsidlədir, o bir qardaş bir, bir namaz məsidlə gəlir. Baxır, görür xeyr bu qardaş, Başqa nafil əməlləri edir, bu qardaş o nafil əməlləri etmir. Baxırı görü, bu qardaş asililərdən bu çəkinir, o qardaş isə asililərdən çəkinmir. Ona görə biz yenə qeyd edirik ki, əgər bugünkü aramızda olan əhli sünnəni Murciyədə ittiham eləyən şəxslər, onlar həqiqi ircənin nə olduğunu bilsəydi onlar özəcə heç kimə deməzdir. Çünki bilərdilər ki, onlar kimlərdir? El özləridir. Əgər biz deyiriksə ki, iman, söz və əməl və niyyətdən, qəlbinin ehtiqadından bağlıdırsa, onların ev zahirində nə var? Bir dənə söz, əməl yoxdur. Hətta o əməlləri e, bəzi qardaşlar düz hər hansısa bir əməli yerinə yetirə bilmir. Anca etiraf eləyir ki, nədir? Asiyyəm, imanım zəifdir, etiraf eləyir. Anca onlarca deyir, xeyr, bu gün o əməllərdən daha mühüm məsələlər var. Yəni, o, o bacardığı əməli tərkəliyil, bacarmadığın nəyindən yapışır? Quyruğundan yapışır. Ancaq sahabələr və sahabələrin yollardan gedənlər, onlar bu cür məsələlərlə becək elə Onlar, e, qeyd etdiyimiz kimi, hər dəfə e, yeni əməl, imana yeni əməl əlavə olunanda onlar əməlləri etdilər, etdilər, etdilər, damla, damla, damla, damla, damla, damla təkmilləşəndən sonra onlar kimlər oldular? Artıq sahabelər. Ondan sonra artıq onların qabağında heç kim dayanmadı. Və Allah onlara cihadı fərz elədi. Onlara başqa-başqa şəriətin möhkəm əməllərini əmr elədi və ara bu əhrafələrdə haram oldu. Və Allah deyir ki, o murdardır, o, o haramdır və deyir indi çəkinin və sahabelər o əmr gələndən sonra nə etdilər? Bütün mədnənin küçələrinə, evlərində olan bütün e, araqların boşaqlığı, hətta deyil, həftələrlə, mədnənin küçələrindən araq iyi çəkilmədi, şərab iyi çəkilmədi. Hətta Ayşə raddəman gözəl sözü var, dedi ki, e, əgər deyil, Məkkə dövründə, İslamın əvvəllərində e, Allah Osmanlı zinanı bir dəfəlik təram eləsə idi, ərəblər nə deyəcəkdir? Biz zinanı tərk etməliyik. Eyni zaman, deyir, şərabı. Əgər Allah subhanahu wa ta'la deyir, şərabı deyir, oradan tərk desə deyir, haramdır, çox insanlar neynəyərdir? Deyir ki, biz onu tərk etməliyik. Və siz Allah subhanahu wa ta'lanın Peyğəmbər sasəni verdiyi hikmətə bax ki, şəriyyət necə hikmətlə, mərhələlərlə getdi. Aydındır. Çünki e, onlara ilk öncə böyük şeyləri tərk olunmalı idi. O da ondan şik və tauhid məsələləridi ki, onlar qala-qala o başqa əməlləri onlara əmr eləmirdilər. Başqa əməllər əmr eləmirdilər. Onların ən mühim məsələ nə idi? Şik və küfr məsələləri idi. Çünki hələ İslamdan heç bir şey bəlli değildi. İslam onu onunla seçilirdi. Aydındır, ancaq bu günümüzdə isə e, şəriət nədir? Şəriət kamildir. Sadəcə biz dəvətdə də nə etməliyik? Həmin mərhələləri nəzərə almalıyıq. Əgər bugün bir insan hidayət olmaq istəyirsə, namaza gəlmə, e, gəlmək istəyirsə, biz ona dərhal açıb bütün Allah son əmirlərini qoymuruk onun qabağına və bütün qadanaları qoymuruk onun qabağına. Biz ona ən mühüm məsələ nə ən mühüm məsələdən tovid məsələsindən başlayıq və sonra görəndə ki, bunun tovidi artıq başa şübdək eləyib, şirikdən çəkinib, e, təvqdan, küftdən uzaqlaşıbsa, biz ona buyururuq və Allah subhantala 5 namaz fərz eləyib. Ancaq İslamda olan xüsusən küfr və tağut məsələsində danışan insanların isə deməsi ki, bugün biz saqqalı, balağı, onu bunu tərk eləyək, bugün biz şiçikdən, küfrdən danışaq, bu artıq nədir? Hikmətsizlik, məntiqsizlik, heç bir əsaslanmayan dəvətin üsuludur. Və qeyd etdiyimiz kimi, müəllif qeyd edir ki, əgər kimsə ə, iddia eləsə ki, insanlar imanına görə seçilmirlərsə, fərqlənmirlərsə, Onlar artıq kimlərdir dediklərində yalan danışanlardır. Çünki hətta Peyğambər salsam özü hədisdə buyurdu ki, Ağubəkirin imanı tərəzin bir gözünə qoydu və ümmətin imanı bir gözündə mən deyir orada yox idim ki, imanı ağır gəldi Ağubəkirin. Və sonra Peynissan buyurdu ki, ümmətin imanı tərəzin bir gözünə və Ömər Qadiyalan imanı tərəzin bir gözünə qoydu mən və Ağubəkir orada yox idim ki, imanı ağır gəldi Əmər rədiyallahu imanə qal. Hətta bunu Peyğəmbər sallallahu səlləm açıq-aşkar hədislə bunu bildiribsə, bu o deməkdir ki, bu Əhlüsünnənin usul ətiqadlarındandır. Yəni insanların e, imanlarının ayrı-ayrı olması, yəni baxımından. Yəni birinin imanı obisindən zəif ola bilər, obisik obisindən üstün ola bilər. Və sonra müəllif e, başqa bir e, bölməyə, daha doğrusu başqa bir e, e, İmanın, eytiqadın müfrədətlərinin danışır və buyurur ki, və mən zəmə ənnəl-mə'rəfətə tənfəu fil qalbi və ənləm yətəkəlləm bihə fəhu Məlif buyurur ki, əgər kimsə desə ki, e, imanın qəlbdə eytiqad olunması, tələfiz olunması da belə yetir. Bu deyil kimdir? Cəhmi Hətta İbn Teymye rəhməlla buyurur ki, kimsə kəlmə-i şahadətə deməyə qadirsə, Lə iləhə kəlməsini deməyə qadirsə, ancaq qəlbində etiqad eləyir, dili ilə eləmir, o kim sayılır? Müslüman deyilsəilmir. Və müəllif buyurur ki, kimsə bunu e, etiqad edirsə, o artıq Cəhmi əqidəsindədir. Çünki bu əqidə özü kimi nəqdəsidir, Cəhmi elən əqidəsidir. Aydındır? Və biz əgər e, etiqadlara baxsaq, istir Muataz elə, Mürciyyələrin istəyiriz, cəhmiyyələri baxsaq, biz hər bir məsələdə cəhmiyyələri görəcəyik. Və hər bir filqədə ən axmaq, ən zərərli, ən e, müxalif olan rəy sahibləri kimlərdir? Cəhmiyyələrdir. Baxsa görsək, mürciyyələrdə qulat, yəni ən azmışlar kimlərdir? Cəhmiyyələrdir. Mürciyyələrdə ən azmışlar kimlərdir? Cəhmiyyələrdir, ircədə də onun kimi, hər bir məsələdə və bu da iman məsələsində də, baxın, görün, e, heç olmasa murciyyələr deyir ki, dil ilə tələfiz etməsi, ancaq bunlar isə e, qəlbinin bilməsini təkcə sayırlar. Yəni, əgər açıq-açıq götürsək, cəhmiyyələrin bu eytiqadına görə gərək firon mömin sayılsın. Gələk, Abu Cəhəl müəmmin sayılsın. Niyə geçirin ki, onlar qəlbləndir. Şeytan, ən böyük şeytan, iblis gələk, müəmmin sayılsın. Çünki qəlbində bilirdi ki, Allah təkdir. Eyni zamanda Firon, eyni zamanda Abu Cəhəl, eyni zamanda Abu Talib. Gələk, bu etiqada görə o kəslər, o şəxslər kim olmalıdır? Mömmin sayılmalıdır. Və bu da birbaşı olaraq həyətən də bu etiqadın, yəni murciyələrin etiqadından daha axmağın olduğunu göstərir aydındır. Heç öncə murciə elər görə tələffüz eləyirsən. Aydındır. Hətta onların bəzən rəyinə görə bir az əməl də olsa yetir. Ancaq cəhmiyələrdə isə nədir? Ancaq deyir, qəlbinlə, qəlbin bilməsi. Dilin tələffüzünə orada ehtiyac yoxdur. Qəlbin bilməsi artıq möminsailər və onların da rəyinə görə Firon, Abu Cəhil, Abu Talib, İblis, görək kim olsun, möminsailər. Amma bu da həqiqətən də o sözün ən şiddətli, ən Ə, axmaq, ən zay, ə, ən azdırıcı, yəni söz olduğunu göstərir. Və sonra müəllib buyuruyor ki, və mən zəmə ənnəh müminin də Allah müstəqmülül imən fə hədə min əşnə il qoylu mürcəti və aqbəhu. Ər kimsə desə ki, o Allah subhanəli dərganda kamil müminlərdəndirsə, bu deyir, ə, mürcələrin ən pis nəyindəndir? Rəylərindəndir. Ələ kimsə, Özün, yəni, bu, təskiyənin ən kamil formasıdır. Necə ki, əvvəl, bundan əvvəl biz dedik ki, əgər kimsə deyək ki, mənim imanım Cəbrailin, Məliyyələnin imanı kimsə, bu, dedik, öz nəfsini təskiyə eləməkdir, nəfsini uzaqtmaqdır. Ancaq bunlarda isə bu rəyi demək ki, E, mənim, mənim imanım Allah son dərgahında ən kamil, yəni imandı artıq hamının imanına nədir? Yüksək, yəni Allah son dərgahında ən kamil iman savməs budur və bu da müəllifin dediyi kimi e, ən e, qabih, ən pis e, murciələrin rəylərindən biridir ki və e, həqiqətdə isə bütün bu məsələ qayıdır yenə də imanın e, həqiqilini bilməməklərinə görə, yəni Həqiqi iman nədən ibarətdir, nə deməkdir, bilməmədiklərinə görə də məs onlar bu cür, yəni zalətdə e, düşüb, bu azınlığa qədəm qoyublar. Və sonra müəllif e, yeni bölmədən, yəni qədərdən danışar və inşallah o yeni bölmə olduğunu görə Allahın izni yəni qalsın gələn dərsə, Allah sonra bizi, Haqqa haqq qəlib onu etibay edənlərdən eləsin. Allah bizi batılı, batılı kim göstərsin ondan qoruma bizə nəsib eləsin. Amin. Allahsan bizim ümmətimizə, qoyumuzə yəni hidayət versin. Allah bizim böyüklərimizə hidayət versin. Hansı oğullar da ə, dövləti Allah Subhanahu taalanın şəriətini idarə etsinlər. Allah bizi eşli faydanlardan eləsin. Allah səm bizi ə, imanlı İmanı qalxan müəmmillərdən etsin, e, bildiyini əməl edən müəmmillərdən etsin Amin. və düzünə Allah bilir və s. və ləli Muhammedin. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.